Psalmul 101 al lui Mesia Doamne, Tu ai venit când potopul fără de legilor, ca un val de sânge și foc peste lume s-a revărsat, și când împărații Romei cu vinul slavii de șarte s-au îmbătat. Doamne, Tu ai venit când pe măslinul lui David, cu rădăcina dinesei, porumbelul Duhului Sfânt a stat și mlădița Ta cea binecuvântat. Doamne, din Duhul Înțelepciunii și al Înțelegerii, din Duhul Tăriei și al Sfatului, din Duhul Bunecredinței și al Cunoștinței, al Temerii de Dumnezeu, lăstarul tău cel sfânt rod a luat. Doamne, cumile Ierusalimul, Galilea, Iudeea, Samaria, le-ai cercetat. Poporul ales la mântuire l-ai chemat, dar numai cei bine te-au ascultat. Doamne, cutoiagul de fier al cuvântului tău, neamurile le-a șezat, iar vasele devenind ale șelpilor și scorpilor, cutoiagul de fier le-i spart. Doamne, dreptatea crucitare ca un steag peste lume, a ridicat și un război nevăzut, necurmat, ucenicităi cu lumea, trupul și demonii au purtat. Doamne, prin cuvintele lor, pe cei răi e judecat, cei lași de tine s-au lepădat și împreună cu cei fără credință în întunericul minciunii au intrat. Doamne, pe aleșii tăi care cu credință și cu iubire te-au urmat, care cu râvnă și cu îndelungă răbdare, prigoana și moarte au răbdat. În împărăția ta i adunat. Doamne, oștirea ta gata de luptă ca un vuit în cer s-a auzit, când o cercetez, fiindcă ziua ta a sosit. Doamne, în oastea ta ne-ai adunat, cu grijă toate ne a învățat și în ziua biruinței tale să luptăm pentru slava ta ne-ai adunat.